Velkommen til De Sorte Spejdere på B3, med Anders Breinholt og Anders Lort -Nassen. God eftermiddag. Og velkommen til programmet, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det er et musikalsk talkshow, ja. som foregår nogenlunde, som, som følger. Det er øh, dig, Anders Lund -Massen, og det er mig, Anders Breinhold, som sidder i, i et radiostudie. Yeah. Så øh, rauser vi øh, aktuelle øh, problemstillinger, yeah. kører det igennem en trakt, et, journalistisk trakt. Omhælder og, dem i satirisk sauce Og øh, øh, ud på den anden side kommer der noget revlsben, som er godt gennemtykket, øh, og saucen er helt indbrændt i kød. Og garneret i en let sås af tidstypisk musik. Lov, kan vi kalde den. Hmm. Og det er altså en god hjemmelavet Koldslov. Og i dag, meget eksklusivt, sender vi, altså kan jeg forstå, via P1. Det er tekniske specifiktheder, der gør, at øh, vores. Og hvis det her øh, lyder en lille smule højpandet, så er det fordi, at altså, vi ryger igennem P1's øh, sender, eller hvad? Vores barn øh, fra hjælpe, hjælpeklassen, Henning Mortensen, han er afløset denne uge for vores rigtige teknikere, kan man sige, Peter Lovs. Og, og, og Peter Lovs er... står også sådan ned, og det er Peter Paler eller Morten Jensen, der sidder nu ude ved pulten. Der er to teknikere. Øh, Hjælpeteknikere. Hjælpe te ej, lov til at altså. tage. Nå ja, men altså, han er han, i det forstand assisterende tekniker. Nævlig, øh, men så har vi også Gry, vores redaktionschef. Vi uh -huh. har Carsten, øh, vores filosof. Og så har vi David eksplosivt tilbage. Og øh, David, kan du ikke lige komme herind med det samme? Ja, du samme? hovedet ind i værkførerburet. Fordi jeg har noget sjovt, jeg godt vil fortælle dig. Ja, og mange vil jo huske David som øh, den unge praktikant, som pludselig tog fart. David, du var syg i går. Ja. Og øh, du lå syg derhjemme, og vi kom til ved en fejl at nævnte din telefonummer med radioen. Yes. Og fortæl, hvad der skete. Var der nogen, der ringede til dig? Uh -huh. Jamen, der, øh, der var en 5, 6, 7, 8 stykker, der ringede til mig lige for at fortælle mig, at I prøvede at få fat i mig. Åh mm. Og de, de undrede sig. Hvad, hvad sagde folk? Jamen, jamen øh, jeg snakkede kun med en. De andre, de ringede, mens jeg snakkede med oh. ham. Åh, oh, fedt. Øh, og han sagde, hej, øh, det er jeg, jeg ikke huske, hvad Øhm, men det har været en lytter, så det har været et rart menneske. Det var en mandlig lytter, ja. og han lød rar. Ja. Han lød som min ven Grækers, men det var ikke Grækers. Øhm, og øh, han sagde bare, hej, jeg ringer, fordi de så, der smerter på at dig. Og jeg ville også lige tænke, at det ikke kunne passe, at det var det rigtige nummer, de sendte ud. <laughs> men øh, vi vil selvfølgelig aldrig lyve her i programmet men med David. I går, øh, mens vi sidder og sender, mm. ja. vi lige musikken stop på her. skal fortælle mig. Du skal måske endda læse op. Jeg kan bare ikke finde det, tror okay. øh, jeg. det er lidt ærgerligt, fordi så tror jeg, at David han bliver både glad og skuffet. Men den, ja. i går, David, det vi sad så øh, får vi en sms fra en fie, der hedder Mette. En kvindelytter, okay, Som skriver, hey, kan jeg ikke lige sige Davids telefonnummer i radioen igen? Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at give David en god behandling over telefonen. Jeg har nemlig en god stemme, så kan han få det telefon lige her. Hilsen, Mette. Nej, det var ikke sådan, hun havde skrevet. Det var det, hun mente. Nej, jeg tror, øh, jeg tror faktisk, det var værre. Tage, øh, ja, det var mere, fie, fie. Det var mere bekendt. Det, jeg tror det var... ikke, det var... Jeg tror, det, som det var formuleret, så vidt jeg husk, var, at... Øh, hvad er det med ham, David? Kan jeg få en sådan igen? Fordi jeg har noget, der kan gøre ham rask. Sådan ja, tror jeg formuleringen ja, ja, skal vi lige se her. Og jeg tror jeg ikke, vi tænker sådan noget spiolinadrik. Ja, det kan, der det kan da godt være. det godt være, hun var apoteker. Det kunne da godt være. Men det var, bare, der var sådan det var måske også, fordi Anders men, øh, men det var da sødt af, sødt af Mette, synes jeg. Ja, jeg det også. var det, hvis jeg kom til at slette den. Det var ærgerligt. Nej, jeg tror I vi har stillet den her. Jeg ved ikke. Gryharden. Gry har Gry. den. Gry har stillet den. Kan du så komme ind og læse den op? Gry. Eller send den til mig, så send den til mig på mail. Det er nok nemmere. ja. <laughs> det, det er god radio. Det er også har. god radio. Det er nemlig god radio. Og så Henning siger, det er god radio. Henning, som jo, sørger for, at vi sender via P1. Ja. Er nu også blevet Og Kan vi skubbe siger... op for P1 og høre, hvad der sker på P1? Hvad sker der det? på P1? Ah, det var også måske lige sådan noget. Nå, prøv her. Kan I ikke sige David Davids nummer igen? Han lød som en sød og fræk fyr. Jeg har noget, som kan gøre ham rask. Mmm, hehe, hej. Så er du lidt ked af, at du havde kærester hjemme i går ikke? Og det må jeg sige. Men nej, det er selvfølgelig ikke. Nej, nej, nej. er en dejlig nej, kærester. Jeg snart børn egentlig. Yeah. Ja. Hvor gammel er du egentlig i Jamen jeg er jo øh, 26. Der havde jeg jo mit første barn. Ja. Og dejlig barn er jeg sikkert. Vi underligt børn. Ja. Men altså tiden går jo. TikTok, TikTok. Ja, ja, jamen... Øh, min Biologiske. Siemens. Vældent også du ud af. Men øh, ja, jamen, det, er jo, øh, det er jo et spørgsmål, man bliver nødt til at tage stilling til, når man når i min alder. David, tak fordi det gik du er nødt i din alder. Ej, men, øh, det er nok vist ja. at altså, lade Okay. Han er helt... Prøv, men, prøv, du, om... du overvejede at børn på det her tidspunkt. Vi var Nå, til, vi, vi til festen. Hej David, tak fordi du er med på arbejde. Og god bedre, Vi var til radiofest i lørdags. Ja. Og øh, pludselig så kommer Filosofen og jeg ned og for rygeområdet i Danmarks Radio. Øh, ned ind øh, i elevatoren. Hmm. Pludselig er der en død øh, labradorhund derinde. I elevatoren. Der er udstoppet, og der står en masse af vores polske øh, venskabsradioer øh, på ja. vejen. Jeg yes, right går <laughs> øh, ud og tænker sig eller rigtig nerv. og så pludselig kommer David gående. Ej, Lennart, du kan ikke ligge der, Lennart! <laughs> så har David været nede i øh, rekvisitten og hentet en hund. <laughs> øh, og så udstoppet hund, som så lå i elevatoren. Og den tror jeg, han fik meget morskab og spas med i løbet af dagen. Og det var faktisk også øh, det, man kalder... Hov, oh, undskyld. Rigtig, rigtig sjov. Vi starter med unkebunkermusik. Hvad skal vi høre? Jamen det er fordi, at hun spiller i Vega i aften her. Hvem er det? Hun hedder Jonathan Brook. Ah, oh, det glæder mig at se. Velkommen til Sorte Spejder i dag onsdag. Fortæl, hvem vi hører hende. Jonathan Brook. Og hun spiller øh, i Vega i aften? Ja, hun spiller i Vega. Lille Vega, der var udsolgt sidste gang. Det er der garanteret også i dag, eller så bliver det. Har du inde at sige det? Nej. Ja, det her vil jeg sige, er i den meget dansante ende af, af, af hendes uh, repertoire. Var vi ligefrem ude af Remix? Jeg tror jo det, der hedder Radioated uh, Yesterday yeah, Remix Extended Version Bebop Division. Meget. Prøv at høre, øh, hvad tænker vi Vi er anbefalet at spille Manu Chao. Det har vi valgt ikke at gøre, fordi som du siger, det er noget højt. Jeg kan mig ikke om Manu Chao. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men øh, jeg stoler meget på, at hvis du siger, det er noget hø. Ja, det er jo smag og behag. For søren, det er så rigtigt. Vil du høre noget? Ja. Yeah. Så skal du prøve her. Øh, det er jo sådan, at vi har jo spillet de her klip til ikke? katter. Prøv at skrue op lidt mere, Henning. Nasser Katter. Nasser katter. Nasser katter. Det er den gamle piger, der siger Nasser Katter. Nasser katter. Nej, det er den gamle, ikke? Ja, Jo, det er den gamle. Og, det og så det. lærte hun det. Kader. Ja, eller. Så godt så ikke? Så i fredag der... Øh... har du ikke den Mongomok, fordi hun Nasser, er så stolt over hun Nej, det er også mig, der ikke skulle bede den om noget her. jeg ikke kan få. Prøv, prøv, prøv, prøv, prøv. Det er her hvor hun går mok. Nasakara. er vi flot pige. Ikke jeg tror. Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, og, og, og det er måske at sætte vores lys under for højt Nej, Ej, et, et tage det ud under skæben. Ud fra skæbben. Jeg hæver det under skæben. Nej, ja. fordi det skal ude under skæben. Det siger ud. Okay, øh, øh, skæber det? Eller har du skæbben? Så skal du til lægen. Jeg har øhm, fået skæbben, men det er for et offentligt toilet. Jeg har fået Keno, og det er... Nej, har fået keno? Skjuligt, Det er safter så er ulækkert. Idk. Øh. Indlagt med I, Keno i ej. begge ben. Åh... <laughs> ej, er, er, er, er du en del af Keno-sagen? Yeah, det er det, men... den, der gør på Sundby, hvor de smider keno ind i ja. for hofter, jo. Ja, ja, I stedet for almindelig blod. Øh, jeg tror bare, at Mette Vejde måske. Og, og, og, jeg siger ikke, at det er sådan. Men prøv det at igen på høring. Og velkommen nu til dig, Næss Karter. Hun det tænke, at hun. Øh... Hun har sgu hørt lidt meget Hun kan da godt være, at hun har hørt lidt for meget ved tre. god er, når man er ansat på TV2. Jeg ved det ikke. Det, Nej, det, det, det skal det... være hende uhyre vel. Og Mette var vi kan godt lide dig. Ja. Og det. Og, og, og hvis du nogensinde øh, siger, at jeg vil godt dit radioprogram, så står døren åben. På Anders. jeg ja. har jo ikke noget liv. Nej, det har det, jeg da heller ikke. Jeg, det er bare, Vi sidder her og taler, som om vi har forstand. Ja. Vi aner <laughs> ikke, en skid, vi er har ingen venner, vi har ikke noget Nej. liv. Vi har ikke Nej. engang hinanden. Nej. Men når vi går hjem her kl. 16, og vi er sure. Ja. Ligesom dengang, med Syr og Adam lavede monkey business. De havde jo hinanden i virkeligheden. Ja, det gør vi også. Øh, vi bor på det samme herbær inde på Estrobræd. Jeg øh, har nu også fået en profil på det der Facebook. Som jo det? er MySpace's... Øh, øh, Lillebror. Og jeg har lukket på dem begge to, og jeg jeg ved ikke, hvad forskellen er, hvis jeg skal være helt ærlig. Andet end, at det der Facebook forstår jeg ikke helt, og MySpace forstår jeg lidt mere, for der kan man høre musik. Ja. Det her, jeg ved ikke, om det er et dating site, det der fa Facebook. Nej men er det ikke... Er det er det jo ikke. Nej, det er ikke bare sådan med, at se, hvor mange jeg har øh, venner i Facebook. Og der er også noget andet, som hedder noget, jeg ikke kan huske. Jeg har fem venner på Facebook. Er det ikke, var ikke mærkeligt? Fedt. Det er bare, jeg det, synes, det er mærkeligt. Jeg kan ikke har da også en dip. Jeg kender jo ikke nogen af de fem. Nej, det er bare dine venner, ikke? Vi skal ikke have programoversigt allerede nu, vel? Da vi startede programmet, spillede vi øvrigt Sigurd Ross og noget, der hed Hopi Popilla. Hopi Og Sigurd Ross, de er jo fra Island. Og i midten af oktober, fra den 17., så jeg husker, der sender vi direkte fra Island og Musikfestivalet Iceland Airways. På drdk koskåret også spejles med vores hjemmeside, der kan du se, hvordan du kan vinde. Mm. Øh, øh, en tur derop, ikke med os, men en tur, vi har betalt for dig, mm. og hvordan du ellers kan komme derop, hvis det nu er, at du ikke vinder, nemlig. Fordi mm. det er øh, Nordlandens bedste musikfestival, muligvis også eneste, men den er i hvert fald god, så meget kan jeg sige. Og jeg arbejder i øjeblikket på... Mm. Jeg har ikke ringet endnu, men jeg ringer til... Altså, så arbejdet er meget stort... Ja, jeg har bare tænkt over, at jeg vil ringe til det pladseskab der har Sigurdus ja. og så øh, sige, vi er jo i Island. Er de hjemme i Island, så vil vi godt snakke med dem i fjernsynet, eller i radioen, fordi... Ja, de udkommer med en ny plade i slutningen af oktober, starten af november. Ja. Og det hele hænger bare rrr, fod i hos. En dag, når vi øh, er blevet rigtig store, ikke? Mm. hvis vi bliver den Kan ah. så kunne vi have talt, om de skulle spille ah. op på taget. Min drøm er, Arne det er, vores drøm, drøm, vores, det er vores, drøm, vores drøm er, at herinde i dr byen som når den engang bliver færdig, faktisk bliver rigtig flot. Mm. At vi skulle have over os til at spille her i DR-byen. op på taget men også inde i bygningen, hvor I skulle spille oh, på alle øh, rapporterne og trapperne, køres, køres, og hængebroerne. Sådan. Med blæser og stryger, og helt gøj Og så genrejse den stolte institution, det var engang. Hvis der er en, der har syv millioner, som han hun ikke ved, skal bruge til, og kunne tænke sig at være med, så kommer du gratis med ind. Vi kan godt skrive dig plus 10 på listen. Ah, fem, ikke? Så, øh, så ring, eller okay. skriv til os, fordi så laver vi koncerten her. De koster jo lidt penge. Hende her, ikke? Hende er vi fan af. Hun spiller i København, jeg mener den 2. 2. 3. December. 2. december, i Jazz House. Ja. det du Anders Lund Madsen? Jeg tror, nej. Jeg tror, at øh, den her koncert den 2. december, det er en søndag i, øh, på Jazz House i København, ja. hvor Kate Nash spiller. og øh, Den når bliver udsolgt. Og så håber jeg på, at det, der så sker, det er, at øh, dem, der arrangerer siger, dem, siger, at vi, flytter. At vi siger, at vi flytter det til Store Vigga. Det bliver simpelthen nødt til. Også fordi det er et bedre spillested, end jazzhouse egentlig er. Det er jeg ked af at sige. Og det er lidt ærgerligt for de mange stamgæster i er og øh, men, men okay, vil jeg, vil jeg lave... Øh, ja. Du er vega jeg er Jazz house, okay. Så er det sådan noget... The Jazz Houses. Du, du, the jazzhouses the jazzhound Dogs. Du er Vigga, ikke? Du, det er meget ja, rare. jeg er bare cool, jeg lover Og så til sidst. Yee, ude på toilettet. I øvrigt uh, drug wipes, ikke? Ja. Det er en rigtig god måde at lave journalistik på. Det er kommet for at blive. Ja. ja. Jeg, øh... Er du klar over noget? Jeg vil godt sige noget til dig. Kom med det. Sig det. Jeg vil gerne høre det. Hvad er det? Er det noget spændende? Har jeg fået noget? Er det en gave? Er det noget? Må jeg få noget? Ja. Er der noget? Er det gave? Hvad, yes. Hvad, Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Jeg har været så heldig, at jeg... Jeg er den indre drengerøv. Jeg har købt en Seat. Mm, så er du jo en idiot. Jamen, der, jeg synes, det er fair nok at være en drengere og sådan noget. Ikke at jeg synes, udtrykket er sådan lidt infantil, ikke? Men tror du, helt seriøst, at hvis man var en drengere, og man ville købe en spansk bil? Næppe, næppe. Okay, hvad vil du sige? Jeg øh, har siddet hele natten og spillet FIFA 2008. Uh, drængerøv, Du er en indre drengrav! Uh, hello! Uh. Jo, tak! På Xbox 360 Degrees and uh, Sturing Like Hell. Form, mand. Øh, hold dig kæft, det er svært. Det er fodespilling? FIFA 2008 er et meget, meget, meget, meget svært spil øh, i forhold til 2007, men det er sjovt. Og så øh, har jeg drukket en del kaffe i løbet af natten. Ja, så er sådan lidt. Næste kaffe, Og så tænkte jeg bare over... Fordi, kan du det normalt, så plejer jeg til tage to ske, t-ske og i... Halvanden. Nej, fordi Nej, det gør den nemlig ikke, fordi det har vi mærket. Både det og din kone, I kan det, I kan hjemme i jeres lidt hjem. Det er, at I bare tager det på øjemål. Og hver gang, man får en kop næste kaffe hjemme, så er den god. Hvis jeg kommer for meget, så er den ikke god. Det er lige den der. Men hvis man vil til næste kaffe, der har jeg jo trænet, siden jeg var tre. Ja, men du er god. Det er jeg kan parallelt parkere, jeg kan hælde næste kaffe op. Det er det eneste, jeg virkelig kan til perfektion. Er du god til det? Nå ja, tak. Men der er noget, der... Reste tilværelsen, der er, er, er, er, er jeg... Hvad er det, Der er noget, der jæger dig som en marge. Der rider der som en mark, Hvad Der er en, der efter dig. Ja. Øh, det startede øh, forleden dag. Jeg kører øh, på vej hjem øh, i min Volvo XC90. Tak til Volvo. Tak til Volvo. Jo, så det er egentlig utroligt, at man har sådan en bil, og så man takker Volvo så mange gange. Altså, så er der ikke noget med... Vil du ikke have en ny? Okay, men øh, jeg kører hjem gennem Bredegade, øh, så, så ser jeg øh, en nede du ved, ved landsretten, over for landsretten, øh, når man prøver op mod Østerbro øh, Så står der en høj herre, næsten to meter høj, jeg vil sige faktisk to meter høj, i noget meget påfaldende gammeldags tøj, mm. og, og ligesom præger en taxa, og han har hat på. Jeg kører forbi, jeg er jo ikke en taxa. Øh, det mærkelige er, så, da jeg så kommer forbi Østerbro og ned Østerbro ved Irma dernede, der står han igen. Samme mand? Samme mand. Så han kommer om hurtigere, end du er? Præcis. Uden at have breget en taxa. Det er det første gang, jeg lægger mærke til, at der er nogen, der er efter mig. Ja. Så her i går. Jeg var hjem. Så nede på Læ. Så står han der igen. Nej! Over ved posthuset Og sådan ligesom vinker. På og, og så bemærker han også, at han har en stok. Altså, det, er ikke, det er jo ikke normalt, at der kommer stok her. Hvem er 2000? det? Per Palsen? Nej, han er en høj maja fyr. med per en er Isa. Pia Det er hos Andersen. Er det Huse Andersen? Jeg bliver af hos Andersen. Nej, det gør han jo død. Men Det er da det, der det er det uhyggelige. Ja, det er en af de uhyggelige ting. Og så er der jo alle rygterne. Og, ikke? og så er der det der med hans evindelige eventyr. Der var en gang, siger han det hver gang. Ja, så, er der noget ved, så stod han der i dag. Ikke? Eller det var det i går. Og så sagde, se den her bænk. Og så var der sådan en anden bænk nede ved Trianglen. Så siger, hvad er der med den? Ja! Det er ikke en ganske almindelig bænk. Næ, for den er lavet af træ, der stod i Rosenborg Og hvor den krossede sig, den bænk. Den var ikke som de andre bænke. Men nu stod den her på trianglen, og var bare en bænk, hvor bumser sad. Men den tænkte, jeg er finere end de andre. Til det var kun et enkelt bræt i bænken, der var lavet af det fine træ for Rosenborg Slottshave. Så siger. Hold nu, kæft, han skriver, det er en bænk. Kan du godt lukke røm. Næh, det er ikke bare en bænk. Sæt dig her ved mig. Så siger han, du stopper. Så i nat, ikke? Mm. Det ligger og sover. Hvad så, gør jeg hos Andersen så? Så krasser han på vinduet med sine små lange negler og siger, Er det rigtigt, du ikke tror på spøgelser, Anders? Så siger han så, hold nu op, så siger jeg, du er død. Og så vil jeg gerne vide, hvad skal jeg gøre? Du skal bare øh, sikre dig at følge næste gang, du møder ham. Og ja, hasper på vinduet. Næste gang, han kommer ind, har måske været i de værelse om natten. Så det er ikke bare så, et vindue, han så, så, så ja, sørge, det er et særligt glas. Så skal du sørge for, at han ikke har sat kryds i bogen i hvert fald, når han har været i nærheden af dig. Fordi kryds i bogen betyder fluffy. Der har han kørt godt på, på eventyrstokken, på, som man, man på blyanten. På, på <laughs> for for eventyrstokken. Det er vildt nok. Eventyrstokken. <laughs> <laughs> Hvis du forstår får sådan lille... Nej, ja. men med det er også... En... Men jeg synes bare, at han startede et eller andet sted. Idioter han? Nej, det er han ikke. Så han så kunne godt lide. Om et øjeblik... Åh, oh, han er lidt en Han er en kæmpe idiot. Han er ikke en almindelig idiot. Nej, en ganske særlig idiot. Og hold nu kæft, du er død. Om et øjeblik... Det, vi har valgt at kalde dagens programoversigt. Men først, er det noget det nået at blive Bob Det er dejligt. Mm, det er godt humør. Mm, det er Telefon Tel Okay, Anders, ja. der er mange, der har skrevet, at oh, øh, jeg fortalte, at øh, jeg spillede FIFA 2008 i nat, ikke? Ja. Æ, det er rigtigt, at øh, der er nogen, der siger, at Pro Evolution Soccer, som et andet spil, er bedre. Men der er soccer vel jo også et øh, operativt ord i den her sammenhæng, ikke? Jo, og jeg, jeg spiller det ikke særlig, så jeg skal ikke kunne se, om det er dårligt spil. Okay. Det der bare er bare irriterende ved det spil. Ja, i forhold til... Det, er, Æ, det andet, det er, at de ikke har købt rettighederne til øh, de rigtige fodboldspillers navne og ligaer og sådan noget. Så det hedder Kongang Bahaw League. Det er det, der hedder Premier League, for eksempel. Oh, det er selvfølgelig ærgerligt. Eller øh, du spiller med øh, nummer 10. Øh, Gumbau Grøn... Grønne Knæb. Det er så Jesper Grønkær, ikke? Eller hvad man nu spiller med. Eller... B... <løb> det er Per Nielsen. For Brønd Bromho. Hvorimod FIFA, der hedder de alt, hvad de skal hedde Der hedder de alt, hvad de skal hedde Vi skal have en programoversigt. Det kan du regne med. Og øh, vil du ikke starte med at læse op? Jo, vi har første time intro. Det er den lille vignetmusik, der... der Ja, øh, der ledes af starten af programmet. Det er den her. Nemlig. Men det er vi over. Den er lang tid forbi. Så er der øh, Apertina, mm. og hos Andersen og Krimi temaer i dag. Ja. Hos Andersen har vi behandlet. Ja. Han kommer nok igen. Øh, Krimi kommer vi tilbage til, og Apertina er jo det her, øh, som den danske version af den øh, græske fetaost øh, er, er blevet pålagt at hedde, fordi at ifølge EU må den jo ikke hedde feta længere, den hedder den Arbetina. Oh. Så er der hønsemor i struer. Det er ja. en grim sag, øh, hvor mange ville vælge den lidt øh, morsomme tilgang til Haha, det er bare en høne. Sådan har vi det ikke. Så skal vi kigge forbi Nødelsavisen, fordi for en gang skyld... Ja. For en gang skyld, for første gang, der har David Tras en sag om, at Danmarks Radio er venstreorienteret. Det er første Truss, gang er chefredaktøren på, øh, på, på Nødelsvisen, Nødelsvisen, ja. han har, vi har været imod ham mange gange, men vi vil sige, at denne her gang, der, en der, der har han sagen der gør, at det måske kan blive Danmarks Radius endeligt. Ja, jeg tror, jeg tror, han har fået os denne gang. Han har afsløret os. Og Anders, hvis det er det her, som vi forklarer senere, eller måske lige efter programvarsigten, ja. vi ryger ned på, så vil jeg sige, så er det færre. Nok. nok. Hvis det er det her, der skal lukke Danmarks Radius, så for en gang skyld har han fat i det lange jordbær. Præcis. Han har, om så må fundet det tunge vand, ikke? Ja. Øh, op i Norges fjælde. Og det vender vi tilbage til. Der er en anden artikel i nyhedsavisen i dag. Øh, en meget uhyggelig artikel, øh, hvor at de kan påvise, at det er venstrefløjen. Og de radikale, og det er altså Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale, som er gået sammen om at redde de små cirkus. Og oh, så øh, er det også en udtalelse, som en stor dansk skuespiller kom med. I går i den 11. time, eller i forårs, det kan I huske, det er også ligegyldigt. Uh, det er mandags. Men det kommer vi til. Så uh, skal vi kigge forbi 2900 Happiness. Den, den ser vi har fået lov at lave sjov med. Så er og, der, øh, øh, og det har været en rigtig, rigtig, rigtig, kan vi sige, høsten, høsten har været god i God Morgen Danmark. Hvis der var nogen, der var så heldige, at de havde tidlig morgenvækning og adgang til tv, så har de fået noget af en fest i TV2's uh, Mål Steffensen. Jeg ved ikke, kan vi ikke spille den, fordi jeg bliver altså helt glad bare at høre den. Bare lige, den kan godt lige tåle på gangen. Hvis du tager den fra karten, som det hedder, der hedder 260907, Ole S. Ja, ikke? Bare lige den lille, frækker. Oh, jeg skal bare høre. Vil du høre? Ja, bare lige en lille. Kabolle det. Sådan. Oh. Det er et program, der udvikler sig en stadig mere betændt retning. Og, men moden, og meget moden retning, vil jeg også sige. Ja. Vi, vi er jo som programrækken af de sorte spejder øh, hvor frem så er vi jo blevet det meget modende program. Ja, det er vi. Og faktisk. lad os da lige. Det kan også være Dennis Knudsen, fordi han kommer ind i samme program senere. Oh. Så i anden time har DR's værter øh, jo igen øh, været antiamerikanske øh, i hen over sendefladen. Vi har fundet nogle af de værste, ja. øh, men absolut ikke de eneste. Ja. Godmorgen og så, på 3, blandt andet. Ja, og det er utroligt, Henrik at man skal vinde. Henrik Poulsen, den lille røde hund. At, Henrik Poulsen godmorgen på 3's hovedvært. Ja. Min gamle kollega ja, og gode ven. ven øh, øh, øh, viser sig. sig nu at være et usselt rødt beskidt lille svin. Ja, det er jo hyggeligt og ulækkert, og det, men det er godt, at det kommer frem i lyset. Mm. Pug Elgård, også jo et rødt svin, øh, og Peter Kortop Geisling, en øh, lille kommunist, øh, har været i Have Det Godt, et fantastisk program, hvor de fortæller om, hvordan en frikadelle ryger igennem systemet og kommer ud som lort. Glæder jeg mig også meget til. Så skal vi spille tillidsbingo, og så skal vi også huske i dag, at vi skal spille øh, P3's øh, De Sorte Spiders, ugens uangåelige. Det er nemlig Brazilian Girls, og nummeret, ja. der hedder Pussy Pussy. Det er det, der kommer nu, ind? Nej, det her det er et babybird og et gammelt nover. Ah. Det er et dejligt nover Har du kunst det? det? Jo, det kan jeg faktisk have. Et fedt nover. You're good! Gå ud og køb det, eller et eller andet. Altså, 9, efter kl. 4. 29.00 29, har jeg ved at have den her om lidt, ikke? Jo, jo. Så jeg husker, ikke? Yeah. Så det er, øh, de er en, øh, en ravsning yeah. af, af modebranchen, du ved, og modeller og sådan noget. Jeg siger, prøv at høre, øh, du lægger nok med at tage et billede af dig, og så kan du blive model. Og så ligger man bare ude dagen efter. Og jeg var ung, dum og troede, af billederne... Jeg fik at vide i hvert fald, at billederne kun øh, ville blive brugt i udlandet, og mine venner aldrig nogensinde ville se dem. Og på den måde det er det jo en meget, meget øh, aktuel kommentar til Euromans øh, koring af Huxi Bak, som Danmarks tredje bedst klæde mand. What? Ja. Staf. Og der kan du se, når, når Huxi... Er det blevet det? Tillykke, Huxi. Det er sgu da meget godt. gå Huxi ligger der i randestenen, ikke? Og Helt den... gennempulet ja. af Mads Lange, eller hvad han hedder. Æh, og... Hvorfor tror du, at chefredaktøren for Euromans hedder Mads Lange? Mm, tror du det, selvfølgelig? Nej, men prøv... Nej det tror men der, øh, efter... Efter man, ja. <laughs> efter man er blevet kåret så, fede, som okay. årets radioværder, ja. så kunne man jo godt, hvis det nu havde været et rigtigt mandeblad, så kunne man jo godt sige, Nå, så vil I øh, vi da ikke, altså ikke fordi vi nogensinde havde lyst til at være. Nej, nej, no, no, no, no, men altså bare. No. No. Men prøv øh, Det Jule, fede er også... Jule, man, det er taberblad. det er det. Taberblad. I samme, det ligger over hos FHM og M. Ja, men det er også fordi, det er endnu værre end FHM, for fordi FHM, de skammer sig ikke over at, at være det, de er. Jeg tror, er dybest set helst vil ville være fransk eller engelsk. eller at høre. Er det en æb? Jo, <laughs> yeah. man. Your man. <laughs> det fede er, at vi sidder bruger et klip her, som er fem måneder gammelt. Øh, ja, og det var kun det, fordi, vi, er. vi ikke sendte den dag, at det blev brugt. Og så kunne man da også sidde med sine cigønnerfinger op og gå morgen og besvæge. Haps, haps, haps, Med det nye nummer, ude af hjemme, føler der er jo et sportsur Ja, yeah. gratis. Ja. Yeah. Det er sådan noget, Jureman godt kunne lære i dag. Ja. Yeah. Øh, Anders. Vi skal øh, kigge ind i det lille heksekæde, som TV3 har valgt at kalde 2900 Happiness. Det en er En fantastisk og stadig udviklende serie. Det er en soap. Om livet i... Øh, ah, det er en uh, prime soap. Prime soap. Og hvad betyder det? Det betyder, at det er lidt finere end almindelig soap, fordi skuespillerne, i hvert fald i teorien, er bedre. Hvis du er prime soap, hvis du, øh, soap, ikke? Hvis du oversætter til et eller andet, så hedder det, det er soap. Øh, det mener ikke. mig, at vi skal ind til Kasper en af dagen. <laughs> så er han sur. Um, altså ikke at han er det, men han arbejdede med grise, hold nu op, det var ikke sådan Nej, nej, men jeg ved det godt, jeg ved det godt, det var bare lige koblingen ikke? Øh, Nej, i, i 2900 happiness går handlingen ikke stærkt, men dog sidder, alligevel voldsomt Sidder der filer på koblingen? Nej, jeg sidder ikke af fil, jeg sidder og bladrer i julehjemme Jeg sidder hjemme. bare og cracker jokes Det er rent standard komik Det der er så vigtigt, når man kører bil og ikke er fortrolig med den bil man kører i Det er at øh, blive opmærksom på koblingspunktet, hvor ligger det? Fordi at noget af det frygtelige, og noget af det der eneste, som, som var lidt grænseoverskridende at køre med min mor i de mange timer før øh, køreprøven, det var det, som kørelægeren øh, lidt festligt og nedladende kaldte kenguru Ja, men der er mange kvinder, de ved jo ikke, hvor G-punktet sidder. Nogen kan godt finde det. Eller, øh, det var dumt, hvis jeg sagde koblingspunktet, så lægger jeg den flot. Hallo, McFly. <laughs> oh. Er det en æb? Ja. Yeah. Godt, yes, flot idiot. <laughs> Vi ses øh, i æbberøde Bank. <laughs> Vi øh, øh, det er, det bliver program. Jamen, det er fordi, du har spillet FIFA 8000. Vi skal nu øh, høre et klip fra Aftens udgave af 2900 Happiness, og når jeg kigger ned på papiret, så kan jeg se, at det er Jan-Erik von Beck. Det er han, Peter Reikert-spiller. Ja, bare vent. Der kommer en scene med en fiskekutter, mm. og en meget, meget stiv Peter Reikert. Øh, og de er tæt på at komme op og slås med Sten Skovgaard, som er spillet i Jesper ja. Men der er maj -Brit von Beck, Sådan som er Sofie Lassen-Kalke. Oh. Altså, hun kommer ind imellem og stopper det her. Det er fra i går, ja. øh, øh, afsnit i går. Er klar? Ja. Kan de ikke endelig de klapper halten? Das ist meine Frau, auf die Sie da einreden. Erstaunlich, dass Sie das noch wissen. Taylor, würdest du jetzt bitte wegsehen? Ich poliere ihm gleich die Schnauze. Mein Gott, Rich, was ist denn in schon dich gefahren? Den schaffe ich schon. Ach, wirklich? Na, wenn Sie meinen. Versuchen Sie es mal. Gewalt, ja? Das ist Ihre Art, Dinge zu regeln, nicht wahr? Bei einem schmierigen Scharlatan, wie Sie einer sind, Pierce. Absolut Ja. Behalten Sie Ihre Psychovisheit für sich oder drehen Sie Ihre Infofilmchen, aber mischen Sie sich nicht in meine Ehe. Anschluss. Hallo, ich bin auch noch da. Entschuldigung. Det er so der komme ind der. Kl. 13 i, uh, i aften på TV3. Kan du se 2900 happiness. hvad hører vi nu? De er nummer 12, for din sen. Hå, fedt! Det ved jeg godt. I Vørel, City og øh, hvis der var nogen, der også var vågen sent i går, så ja, det var også det, der var et letterman-show. Det er det gåskost og af vores hjemmeside også. Så mm. kan man jo øh, lige klikke ind der. Mm. Og øh, se, hvad det er, vi har spillet. Og det skal man gøre vores blædeste. Gry, du er vores redaktionshæv. Velkommen ind i studiet. Tak, sætter du Kort Gry, øh, har vi nogen det sagt, rigtig. hvor glade vi er for at øh, have dig hos os? Nej, det tror jeg ikke, I har sagt. Har du hvorfor? I, I må, må gerne gange. sige det nu. Okay, Jamen, så du siger det sagt <laughs> Jo, det har I sagt rigtig mange gange. Okay. Er du glad for at være på programmet? Ja, har jeg, er det, har jeg glemt at sige det? Nej, nej. Men, nej, nej, nu det, det, helt, det Hvad siger definitivt. du til, hvis... Øh, er der nogle ting, du mangler? Ja, er der noget, du mangler? Næh. Nee. Um, jo, vi mangler lige at få t-shirtsene ind, men de, det har vi fået at vide, de kommer lige om lidt, ikke? Men vi har ja. fået dem nødme, det er ja. bare fejl. Sorry. Ellers er der ikke noget, jeg er, er, er der noget af kollegerne? Er der noget med dem? Er alt godt? Ja, yeah, but I can't really talk right oh, okay, now. Okay, selvfølgelig. Det Gryb øh, sagde her på Udenlandsk, var, at Anders, du er meget træt, var Gry. Ja. I, øh, I mandags, der var Coolio i byen, den gode gamle rapper. Det var han. Og hvorfor griner du sådan lidt uh, voice i, der? Fordi... Jeg godt, ja, men til... Jeg, til... Jeg, jeg synes bare, det jeg er sjovt, så... at, at Jeg, skal... Skal... jeg, ved... jeg okay. ved godt, han spillede til en koncert, Voice Hold, i, i, i Tivoli i København. Du ja. vil sikkert snakke Voice Hold. Det var sådan et voice Det er Mikkel og Kevin om men så er din uh, lillebror en mand aften. Han er jo også... Uh, hvad er det, der er galt med ham, siden han er gået ud en mandag aften? Øh, hvad er der galt med ham? Han er 24, så han kan sådan noget. Sådan der. Og er, er han under uddannelse eller en eller anden form for forløb? noget forskning? Nej, det er han ikke. Han er færdig med sin uddannelse. Han er, er, han er musiker. Oh. Mm. Han, er så han har en guitar, færre nok. Yep. Er, uh, Michael Wye. Ja, øhm, reis, cool men men, ja. men spørgsmålet er så, han møder, eller? Der sker hverken hvad der bedre, ja, Han, han øh, går rundt ned i byen, og så uden foran NASA, ser han åbenbart øh, Uffe Holm og Coolio. Uffe Holm, som jo går Og, i, og nogle andre, som Paul han Smith tror, han genkender. Men, øhm, men han kunne ikke lige sige, hvem det var. Men Uffe var der. Men Uffe Holm var der, og Coolio. Ja. Og så styrtede han op til ham og sagde, Hey Coolio, I loved Gangsters Paradise, when I was 12. Og oh, Coolio kigger sådan lidt mærkeligt på ham, og han var sådan, Nå ja, yeah. well, I'm 44 now, and I look exactly the same. Så og det var min lillebror så enig i. Men han, han, <laughs> han havde det lidt dårligt med min lillebror, fordi han tror, at han rent faktisk offended Coolio lidt. Hvilket overhovedet ikke var, så var sure, meningen. Så at Ja, men det er nok, der er også andre, der har sagt, at det der Gangsters Paradise er nok ikke det, han er gladest for. Fordi det er vist det eneste. Det var jo one, Jeg kan ikke day. nævne en anden Coolio-sang. Kan du, Anders? Selvom i jeg også har set ham. Jeg kan Neste. godt spille Og jeg vil godt spille nu, for det er vores nummer 9978 ja. På vores, top 10.000 år i de største rock, pop, ja. ej, beat, hip-hop. Hip kan I høre den der stryge der? Prøv at høre. Og den er spillet rigtigt. Det er ikke en eller anden samme case-teop keyboard. Det er nemlig <laughs> <laughs> det, det, det vi som ikke kan laves i virkeligheden. Det skal kun laves maskinellt, det der. Kære lytter, øh, og det er alle vores lytter, rigtig sød og rar. Ja, Frække af I lytter, og smukke og dejlige. Og vi ved faktisk ikke, hvordan de ser ud. Jeg har set nogle af vores lytter. Og var de pæne? Øh, ja, de var altid pæne lytter. Og pænt kledt. Det var, at Kugle jo faktisk lavede et nummer, der hedder See you when you get there, som var et rigtig dårligt år. Ja. Hvorimod det her nummer er... Det var balladen jo. Det her nummer er topnummer. Tempofyldt, og så videre. Jeg ville gerne have nået at læse et lille brev fra Kæledyrsbalten op, i Udre hjemme. Hmm fra spalten. Yeah. Yeah. Men, øh, men det, det kan du ikke lige efter nyhederne. ikke? Det tror jeg nok, det må, fordi der er nyheder med om dit Andreas Hall. Velkommen ned i studiet. Tak, have. Det er altid, jeg tjener, når vi lige spørger om noget i sidste øjeblik, når du er for teknikken til at fungere. Og ja. Har dine telegrammer lagt godt? Sammen, ja, altså, vi... <coughs> ja, fordi nu, nu aner jeg ikke, hvad der står i dem, og teknikken virker ikke, kan jeg være sikker på. Ja, Andreas, øh, Andreas, der var en eller anden gut nede nedefra på træet, jeg ikke kender, og sagde, at jeg ikke få en stor samarbejde må jeg tage med til Andreas Hall? Er det rigtigt? Ja, men jeg skulle faktisk spørge, om jeg ikke må få den byttet, fordi at, altså, han har overvurderet min skulder lidt. Men, han har taget en large til mig. Men hvorfor med sender du ikke nogen af dine venner ned? Eller ja. hvorfor kommer du ikke selv ned, i stedet for at sende nogen af dine venner? Men det er fordi, Andreas han er blevet <laughs> så Jeg stor. Har Jeg er folket til den slags. Ja. Andreas, tak øh, fordi at du er med. Årsagen til, at vi vandt den der pris i weekenden. Jeg har ventet på det her. Det er på grund af dig. Ja. Om lidt er der at spørge, men først trænet med Andreas Halv, for klokken er nu 15. Til de sorte spejdere på B3 Med Anders Breinholt Og Anders Lort Så er vi tilbage Ja Her. Inde i din radio På den eneste rigtige radio station, Der er været lyttet. til Hvis du spørger mig det er p 3 Har du læst at der kommer flere Landsliggende radio stationer nu Nej Padab <laughs> Bare det hele taget Og det synes jeg rigtig godt Fordi at, øh, der er jo slet ikke Der er ikke nok radio stationer Til alle de lytter hvad er det få nogle afslutninger? det ved man ikke nu. Det er jo spændende. Nå, man skal Der var plads. Frekvenserne har fået mere plads. Man skal relancere FM-båndet. Ja. Så bliver Jens Rode rigtig glad. Så kan han få... Så kan han få nogle flere frekvenser. Det kan han nemlig. 91,4. Det er også ærgerligt for Jens Rode. prøver? Er det ja. helt seriøst? Han bliver ansat øh, som direktør? Nej, først han er venstremand. Jamen det bliver offentliggjort, at han skal være direktør i TV2. Ja. Radio. Men øh, så er det, at han laver den med visilet. Ja. Og det er ikke særligt smart, når man tænker på, at han lige er blevet ansat i en virksomhed, øh, som troede, at han var helt vildt god til at lobbye. Problemet var bare, at Venstre var rimelig glad for, at... Eller... Det altså, kunne man forestille sig. Altså, at, at, at han så skulle noget af altså, Og på en eller anden måde, de var af med ham, og så passede mm. det jo med, og så kunne han jo... Og, og nu <laughs> er hans mand, der er ansat Jens, væk. Ja, det ikke af det kører ikke. Det Men øh, vi skal vende blikket mod... Øh, det var ligesom dengang, jeg pakkede den ned. nødder. Åh... Oh. Har du pakket nødder? Ja, så pilatesnødder, så skulle jeg sige, og alt muligt nødder. Pakket du nødder? Og så tog hun røven på sin der dame, ude i ølstykket, hvor vi sad i en garage og pakkede nødder. Så gik min far ned. Så jeg kender du overenskomsten, søster lyst? Det gjorde hun ikke, men det kommer hun til. Så kom I til at pakke nødder for en anden hyre? Jeg pakket ikke nødder mere. Nu men... taler vi ligesom Adam, Adam Duvod. Ja. Det sjove er, at Han. i går snart med Peter Palsøg er Adam om, Adam, øh, Peter. Adam har jo et p kendetegn, som er... Ja, men hør, Peter siger til mig, at han... En stor øh, -mænd. Ja, men Peter, han siger til mig... Ordene. Kan du lave et helt program, hvor du ikke siger, kære lyttere eller mine damer og herrer? <laughs> så sagde jeg... Øh, jeg havde ikke lagt mærke til det i starten, når jeg sagde det, men så efter der en masse lyttere, der skrev, at jeg ikke skulle sige det, så går jeg det bevidst. Ja. Og så siger Adam i går... Jamen, jeg har også... Sådan, nogle gange, der går jeg fuldstændig i panik, når jeg holder en for lang pause. Ja. Så, jamen... Øh... Vi er fuldstændig rolige. Med det nye bog bedre, ikke? Ja. Som kun koster 39,5. Ja. Så øh, får man det Ole Mathisen-ur med, og det koster kun 39,5. Så ved jeg man også holder. bare af, oh, at det er et mega eksklusivt ur, man har fået. Og det øh, hentede jo opmærksomheden på Ude hjem, Hjemme. Hvor man får et øh, gratis sportsur. Man siger Ja, må. Fortæl, hvad der står i dyrespalten. Æh, I dyrespalten, øh, og det er altså 25,5 for Ude hjem Hjemme, jeg kan godt lide lov love på at Så er der der, der er sparet 14 kroner. Pelsen filtrer. Jeg har to misser på knap to år, som er langhårede og har en kraftig pels. Ingen af dem er særlig glade for at blive redt. Og specielt den ene, hvor vi kæmper med. Hun får desværre meget nem knuder i pelsen, som ikke kan redde ud, og derfor må klippes af. Min dyrlæge fortalte fortalt om nyt foder, som måske kunne jeg til gavn, men det er meget dyrt for pelsen. Hun foreslog, at jeg komme med olie i deres mad. Men jeg kan ikke huske, hvilken slags olie det var. Misserne får fodret i young female, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. og så får de tun som, som guf en gang. <laughs> jeg har prøvet at hælde lidt og det var tisselolie, over tørfodret, og de kan godt lide det, men jeg er ikke sikker på, at det er nok. Har I et godt råd? Det svaret er ikke særlig spændende. Jeg giver en lidt sugengivet byder til missen. <laughs> som er der mere for det nu? Nej, det var det. Modtaget. Vi skal øh, høre et stykke musik, øh, som har bragt os meget glæde hjem hos os og hjemme hos, hos dig. Hannes. Et orkester, som øh, hele taget bringer meget glade. Ja. Deres nye album kunne vi godt spille noget fra, men vi venter lige til, vi har hørt det ordentligt. Ja. Øh, Sådan er vi. Så kan vi måske en det i virkeligheden. Ja. Hvornår får vi besøger dem måske. Forhåbentlig snart. Og i øvrigt, Anders V. Perdersen. Ham skal vi lige ringe til. Ja, fordi ham vil vi gerne have som gæst. Man var undskyld, ja, men han er bare ikke ringe spage. Og oh, it's times, eller det hedder bare times like these. Det er rigtig godt nok. Du lytter til De Sorte Spejder, som sender direkte fra DR-byen i København. Øj, Øj, Øj, Øj, nej, vi dropper det der musik, Her vil alligevel ikke spørge det. Klokken er 17 minutter over tre, og vi har en del på programmet. Vi skal ja, noget nu. Vi er faktisk lidt travlt. Derfor kaster vi os ud over det først. Du siger så øh... Me meget tænker jeg nogle gange på øh, folk øh, lytterne, vores lytter, der sidder i dette programs situation lige nu, øh, hvor de sidder hen, Tænker jeg til Og jeg, laver det? Ja, men jeg er også, når nu er den er kvart over tre, så vil der være mange, som er på vej hjem, ikke? Mm. som er i transit på en eller anden måde, øh, sidder i kø og så videre. Og der er det utrolig vigtigt, at vi også er en beroligende stemme, at vi ikke sidder og hisser trafikken. Øh. Så hvis man sidder i trafikken nu, så synes jeg da lige, at man skulle indlede denne lille segment ting med øh, de sorte spejder, tegnet. Øh, altså simpelthen en venstre arm ud af vinduet, hvis man har et vindue i sin bil. Øh, og så i øh, albuen i en 90-grader vinkel, så hånden strider opad, og så simpelthen ligesom... Henning, lige du gør det også? Henning, det gør jeg godt. Så alle de andre kigger rundt om. Nej, andre ikke andre. som om, at du har, din hånd er fremmed for dig. Nej, du skal skrue pære ud lige så stille. Nej, skrue i, undskyld. Og så, øh, hvordan er det, man ligesom mærker, hånden er der, rigtigt? Ja, man, man, man lader den lige sådan, uh, uh, uh, Og det er ligesom om, hvis man tager en, en vandsæng, kan du huske vandseng, en gammel dag? gamle ja, der er der. Lige albunnet ned i en vandseng sådan. Er den varm, er den kold, den er varm. Mm. Og så skruer man, sådan. Fem skruer så er den egentlig allerede der roligt. Skruer pæren i lige så stille. Det er en 60-vært, kan I mærke det? Det er en 60-vært. Sådan der. Sådan. og ikke noget sparepære der. der. Ja. Altså, denne her sang er jo svensk. Nej. Det kan man jo høre. Det er en meget alvorlig sang. Men uh, hvad er det, den handler om? Den handler om en uh, voldtægt uh, i uh, Sverige. Ja. Uh, og så hende, uh, sang hende, som synger om, hvad hun kunne tænke sig at gøre ved dem, som havde gjort det. Det var en meget ubehagelig gruppevoldtægt. Vil det bolle mig? <laughs> ikke, det er, han skulle handle om overhovedet om... Det var ikke det, overhovedet ikke. Det er bare... Kan jeg spise det? <laughs> men det er jo rigtigt. Uh, Ole har jo ret uh, igen. Æ, ikke at det er nogen nyhed Nej nej Æ, at, at lige præcis øh, Lige præcis Er det jo sådan At, at øh, du ved Også du og jeg øh, Tænker hver gang Altså man ser nogen I trafikken ikke? Mm. Vil det spise mig Kan jeg spise det Og så efterfølgende Kan jeg bolde det Eller Eller Eller Eller Vil det spise mig Eller <laughs> Vil det bolde mig Sådan Kan jeg spise det Kan jeg bolde det Ole nu vi øh. er, sætter tiden tilbage til går aftes. Ja, og inden vi gør det, skal jeg lige komme med et usædvanligt tip fra ude Hjemme. Det, det er jo sådan, gerne, er. at Udre Hjemme har jo tip øh, på linje med os hjemmet. Et ugeblad, der engang var godt. Øh, Men igen må vi jo erkende øh, at sige, at Udre Hjemme er Danmarks bedste ublad. Nej, det er det. Men jeg synes, tippet er ikke i Superligaen. Det er et tip, der hedder ren fisk. Vi spiser... Hvorfor er det egentlig sjovt? <laughs> <laughs> det er der er to ting, der lugter af fisk, og det ene er fisk. Vi spiser en del fisk hjemme hos os. Øh, når jeg skal rengøre fisken, bruger jeg altid en tandbørste til at skrubbe med inde ved benet. Mm. <laughs> jeg synes bare ikke, det er så Okay. Øh, vi skal skrue tiden tilbage til går aftes, for du sidder i øh, din bopæl, som er en legekaserne her på Amager, mm. bygget på Skrald. Mm. Øh, du har valgt ikke at købe hus. Du har valgt at lege, siger, hvorfor ikke øh, give mine penge til nogle andre mennesker? i stedet øh, for at bo øh, der, hvor markedet jo virkelig <laughs> piger i øjeblik. Det må man sige. Folk med ejerbolig. bolig. Åh, ja. oh, friværdien, den begynder at knage. Nu var der ikke mere, den var. Oh, nej, og de fire biler. Øh, -lånet. Og fruen skulle have sine Kia der med det der flexforrentede lån der. Hun skulle have sin kiger Picando. <tryk> <tryk> og så hun kunne også køre, fordi så sødt rigtig godt ud nabene. Hun har kun én bil. Og så har vi også fået nyt. Nej, vi glemte jo ikke at lave det nye køkken, men vi tog til her. Men det har du ikke gjort. Du har i stedet for valgt at lege. Og igen, har du, har du tænkt rigtigt? Jamen det. Øh, du Nej. Har du også billedrøs noget Ja, tak til B.O. Det er jo den dejlige mm. I Struer hvor de kværker og høns. Mm. Uh, og hvad sker der så i fjernsyn? Der sker det, at uh, min... Mit største idol... Jeg har bare noget med maven, Anders. TV-lægen. <coughs> Tænder laktose Frank. Uh, TV-lægen, som jo ikke bare er tv han er også DR's interne kan sundheds... Vi ikke, skal uh... vi ikke bare skyde af? Jeg kan mærke, at vi bliver nødt til spilklippet. Okay. Okay. Mine damer og herrer, uh, vi, tit sidder du og spiser frikadeller, og så tænker... Hvad er det, bliver der frikadellen? <laughs> hvor er frikadellen hen, når jeg har prøvet at ind i munden? Mundskaftet. Når jeg sproger den ind i munden? Okay, hvor jeg lige spørge noget her? Ja. Jeg har fået blåbærpletter på en lys rosa ulden cardigan. <laughs> kan du forestille noget, der kan fjerne dem? Hvad? Hanne E. Kære Hanne. Kom flydende ufarvet opvaskemiddel på pletten. Læg cardiganen i en plastpose i 4 til seks timer. Spil en sang. Og tøt den op igen. Sådan. fin igen. Vindelig hilsen, Inge. Men når man så øh, har spist frikadellen, mm -hmm. og man pludselig får lyst til at lave pølser. Fedt Ja, pølser skal laves. Hvad sker der så? Når man øh, skal lave puha. Jeg boede jo på Rotengårdsvej ude øh, i Vierum, du jeg godt lige fortælle om. Jeg boede på Rotengårdsvej i VM Det er sådan nogle forstadskvarterer, hvor der er rækkehuse og folk øh, med børn osv. i gamle dage. Der ja. Var det noget, der hedder børn, som lejede ude, på hedder vejen. Nabo Ja, i øvrigt så var vi jo nabo til øh, Generaldirektøren for mange børn. Øh, dejlige børn alle Var det sammen. Guds børn? Det var øh, Guds bedste børn. Øh, og vores genboer var VS'er, det var noget, der hed Venstre det skal vi ikke snakke om her i Danmarks Radio, men øh, de låste aldrig døren, og det synes jeg er en typisk træk. Øh, nede for endende vejen i til nede på noget, der hedder Abelgårdsvej, der boede Flemming. Og Flemming, når han skulle hjem, og det skulle han tit, øh, så skulle han ikke hjem og skide, så skulle han hjem og lave gaga. Jeg... Ej, Og det, ej. På ja, det er på mange måder et uanske meget mail. gaga. Jeg skal lave gaga. Og det er jeg hørte så sweets senere i 80'erne fik et hit med Radio Gaga, så fik det en helt anden betydning. Eller bare Queen. Queen sang jo, jeg skal Sweet, skide. sagde Sweet. Ja. Det er jo fordi, jeg var tilbage i 70'erne. Men det er fordi, at Queen, de sang jo sangen Radio Skid. Og i øvrigt er så. Øh, kommer der et nummer lige om lidt, øh, med, med, som hedder Shitty Song af Soko, som jeg har på min CD. Åh oh, den måde, ja, det passer helt sammen. Men først klippet omkring øh, afføring. Det er fra deres uh, øh, Men jeg skal måske lige bede uh, be Henning om at lægge nummeret klar. Ja. Det er nummer 15, Henning. Ja, Shitty Day, uh, når du spiser spist en frikadelle, og det sker, sker igen. Så? Men hvad er det, der sker? Jamen, det For det øjeblik at... er jo også uh, frikadellen uh, ned til tarmen her i det her klemme. Og jeg kan ikke finde ud af, om uh, den igennem systemet. hvis der er mange, uh, fordi jeg kan jo godt lide en uh frikadelle <laughs> Hvorfor du for fint, du er det? At ja, der er lidt grove løg i Nå, er, øh, jeg fin, fin jeg kan godt lide en frikadelle ja, Der er grove grov løg jeg, synes, jeg holder mig ikke for fint til det der frikadelle mix Så kan jeg den ud af sækken Jeg kan godt lide fiskefars Også fordi den er fås med dansk smag, og det er noget, jeg synes, der er så sjældent her <laughs> i, i livet efterhånden. God. Det er jo dansk smag yes, God. Vi er prøver nu, ikke? skal vi Kom, frik få den ind I dag om fiber Tødmusik. Hvorfor skal der være alle de der fiber i vores mad? Hvad er det godt for? Og hvor lang tid tager det fra at frikadellen bliver proppet ind i den ene ende til at i hvert fald noget af den smutter ud i den anden? Du skal spise masser af fiber, fordi jo flere fiber der er i din kost, desto hurtigere løber maden igennem dit mave-tarmsystem. Men hvor lang tid tager det så at fordøje maden? Hvor lang tid tager det for frikadellen at komme igennem vores mave-tarmsystem? I munden, der sønderdeles maden ved hjælp af tænderne, og der tilsættes spyt, som nedbryder en del af maden og gør den lettere at sluge. Herefter fortsætter den i løbet af få sekunder ned gennem det 30 cm lange spiserør. I mavesækken der ligger frikadellen i 2-4 timer, og her spaltes den yderligere. Alkohol optages i øvrigt meget hurtigt fra mavesækken. Herefter tager det maden mellem 1 og 4 timer at komme igennem den 3-4 meter lange tyndtarm, hvor vand og salte og mineraler og vitaminer og sukker og protein og fedt hives ud af maden og over i blodet. Så holder resterne af frikadellen en pause i tyktarmen på mellem 10 timer og flere dage, hvor afføringen komprimeres yderligere ved at væsken trækkes ud af den. Tilbage er så kun de sidste 15 cm inden tarm, og en undersøgelse har vist, at tre fjerdedele af maden i gennemsnit har forladt os tre dage efter, at vi har spist den. Så godt med væske, det øger madens hastighed gennem mavetarmsystemet. Det er Hvor jeg have hentet opmærksomheden? Ja, gør det. På nogle koncerter i Danmark med hen, vi netop det her. Soko, vores so franske veninde, spiller den 17. oktober i Aalborg i Studenterhuset. Ja. Yeah. Uh, Soko spiller i Storvega i København, og det gør hun den 18. oktober sammen med Special Guests. Oh, ved, og så spiller det. hun uh, den 19. i 10. Ja. Yeah. I Aalborg, tror jeg så virkelig, Det var nok bare det, hun gjorde. Yes, godt. Og så spiller hun den 20. oktober på Vokshort i København. Man kan købe billetter via billetterbillet.dk. Og øh, det synes jeg, man skal gøre, hvis øh, man godt kunne tænke sig at få en, en rigtig, rigtig god aften. Mm. Vi skal i gang med... Øh... Vi skal have en lidt, lidt øh, ubehagelig sag, ikke? Ja. Øh, Men jeg vil godt bede øh, Hedding om du er sød at lægge øh, nummer 16 bare som underlag på det, vi skal ind i nu, ligesom for at slå tonen an. Øh, fordi at vi skal jo til at kigge ind af Anders. Vi øh, skal kigge for i Danmarks Radio. Den røde Hvor? hule. At, at... Forestil dig følgende scenarie, kære lytter, hvis du ikke helt er med. Til venstre. Jeg snakker svært langt til venstre. Ja. Der har vi... Enhedslisten Gang 10. Det her over, Det er god på tre. Det er, ja. er TV-avisen. Ja. Det er Aftenshowet. Ja. Og helt ude til højre, der har du sibros og 180 grader. Ja. Og os. Og os. Sorte spejler. Det er jo ikke tilfældigt at vi hedder de sortspejlere. Jeg kan lige tænke over den. Muslimer for i dag, hallo. <laughs> Men, vi har fundet brødne kar i egne rækker. Ikke i dette program, ved grød. Det eneste røde her, det er dit hår. Vi er sat for jorden. Det er program jød. er sat i verden for at kunne stoppe den røde, far. venstreorienterede far, der Bærmen triller ind over Danmarks Radio. Vælter ind, som sprøjter ud af alle huller. Penge du. kraver de ud for at bygge udvendige ting. Du kan ikke åbne et fjernsyn eller din radio uden at rød propaganda springer dig kommunist, kommunist, kommunist. i øjnene. Vi har fundet bare for det seneste døgn graverende eksempler, og vi spiller dem for dem nu. Ja. Vi beder, hvis der er børn eller folk i det hele taget, der er let påvirkelige ved højtalerne, emballere dem på en eller anden måde, så de ikke kan høre noget. Det her, det er ikke egnet til genlyd. Vi er bare nødt til at gøre det for at påvise, at David Træs har ret. Der er rød front i Danmarks Rad. Der er uh, to sager i dag. Den ene er Henrik Poulsen fra Godmorgen ja. Jeg troede, han var min ven. Jeg troede, jeg kunne stole på ham. Yes. Den anden er skuespilleren Jesper Christensen, som var i den eftertime time i går. Ja. Og kan du ikke lige læse op fra Nydelsavisen og fortælle, hvad David Træs... David Træs har været efter Danmarks Radio op til flere gange om... Og med rette. Nej, ikke med rette. Men nu har han sagen. Det Præcis. er nu, sagen er. Det er nu, han har ret. Ja. Det er nu, han kan komme og Vi er nogle røde svin. Ja, den undersøgelse omkring den hemmelige krig, David Træs, du ret, den var ikke god nok, men alligevel så meget ret havde du heller ikke. Men det er nu, at du har slået hovedet på sø. Under forrideren Gunat står der følgende overskrift. Skuespiller lagde DR2-seere i seng med krigsmodstand. Allerede der kan man mærke, at det er noget svineri. Skuespilleren Jesper Christensen fik mandag aften lov til at sige godnat til seerne på DR2. Det gjorde han med en opfordring til nøje at overveje og man også ved næste valg vil stemme på nogen, der vil sende Danmark i krig. Han er mest kendt for sine roller i film, som godhjertet alkoholiker i bægten, utro gymnasielærer i drabet og iskold superskurk i James Bond-filmen Casino Royale. Men mandag antog Christensen en mere politisk rolle, da han medvirkede i det satiriske talkshow den 11. time på DR2. Og skuespilleren skulle sige godnat til seerne, skete det med en politisk hilsen. Jesper Christensen opfordrede seerne til at overveje, om de også ved næste valg vil sætte deres kryds ved nogen, der sender Danmark i krig. Jeg synes, I skal tænke meget over derude, hvor I sætter jeres kryds næste gang. På et eller andet tidspunkt bliver der jo valg, og nu, mens I ligger der og summer lidt, og så den langsomt falder hen, der kan I jo overveje, om I også næste gang skal stemme på nogen, der sørger for, at Danmark kommer i krig og ikke gider snakke om det bagefter. Skal vi høre klippet? Ja. Kommer her, øjeblik. Jeg vil bare sige, jeg synes, I skal tænke meget over derude, hvor I sætter jeres kryds næste gang. Kommunist. På et eller andet tidspunkt bliver der jo valg. Red Bastard. nu, mens I ligger der og summer lidt og sådan langsomt falder hen, der kan I jo overveje, om I også næste gang skal stemme på nogen, der sørger for, at Danmark kommer i krig. Paul Potts. Og ikke gider snakke om det bagefter. Men nu... Nu skal I bare sove. Ja, det godt Ja, sove og blive indoktrineret. Ja. Men, øh, det er jo ikke bare en skuespiller. Nej, det er jo Danmarks Radio. Fordi Jesper Christensen er jo Danmarks Radio. Det er jo det, som David Træs har det er jo, ikke bare, det er jo ikke bare. Ja, men det er jo ikke Michael Berdelsen, der siger det. Det er jo gæsten. Michael men, men der vidste vi det er jo også, at gæsten ville sige det. Ja, ja. Det var det, hvor han ham. Det, det. Og det vi må sikre os, det er, at vi ikke længere har gæster i Danmarks Radio, som er venstreorienterede. Fordi en ting er, at medarbejderne er røde svin. Men nu har det sig altså smittet til gæsterne. Den røde far. Men må jeg ikke afspille endnu et eksempel? Jo, og det er her, jeg tager sokkerne af og bliver helt ked af. Det er en af vores egne. Vi troede, det var vores ven. I vores egne rækker? Ja, på vores egen kanal. Møder vi Henrik Poulsen i morges på Godmorgen -betræ. Det er røde svin. Når ordet falder på USA, så er der sikkert også mange, der tænker, at de er jo glade for våben derovre. De har en anden kultur omkring det, og de fleste har et. Der er sket det, at man har fundet ud af, at det er jo ikke alle, der køber våben. Hvordan kan vi sælge nogle flere våben? Eksempelvis øh, piger i alderen øh, 12-18 til år køber måske ikke så mange våben som øh, alle mulige andre amerikanere. Og nu har de fundet ud af, hvordan får vi hul på det her øh, uopdyrket marked? Ja. Så øh, Jim, som har Jims Gun Supply, hans 12-årige datter, er rasende begejstret for den nye øh, pom hun har fået, som har et pink camouflage-mønster. Men det er altså også noget, der... Øh, Appellere til de ældre, der er en, der hedder Connie Cody, hun er 48 år, og hun siger, det var da jo utroligt. Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg da bestemt ikke købt det ind i, i sort og almindelig farve. Og så siger hun, jeg vil tro endda, jeg vil udskifte måske en 9mm pistol og et enkelt havkevær hvis jeg kan få det i pink. I pink camouflage, ja, så, så, ja. så, er det jo også, så kan man jo næsten ikke se det, når man går rundt med det over skulderen der i shoppingcenteret. Ja, og øh... er var også lige en idiot på skydebanen, helt ærligt. Det er endnu mere der, jeg tror, den ja, er. Men den det er bare lige uh, løfte for en strength. En jeg skal lige sige, at med det her, det virker jo. Ja, men altså, det kommer an på, at man synes, det er positivt, at der er flere våben i hænderne på folk, ikke? Nå, ja, men nu snakker vi isoleret. Og det er jo ikke noget, så... bare... Jeg tror da ikke, du vil... Det er jo mere det, det, bliver jo ikke, sikker, det bliver nok ikke i Danmark. Se, hvordan... Og vi så faktisk meget smukt eksempel på, hvordan kommunistiske sygdom spreder sig i løbet af en meget kort samtale fra Henrik Poulsen, som jo helt tydeligt er rødsvin fra starten af, hen til kanonkongen, først Lille Tavs, og så er også noget antiamerikansk og det sidste også Søde julie. Jeg glæder mig til, at jeg skal på De sorte Spejders andet officielle besøg i USA. Ja. På fredag. Og det bliver primært en undskyldelsesmission. New York City, der skal holdes topmøder. Vi skal mødes. Hister her. Ja. Og så tror jeg, at jeg vil sætte mig ned med... De folk, som er, der legnet vores folk skal snakke med. Og yeah. spille et slag tillidsbingo. Mm. <laughs> skal vi nemlig spille lige om lidt? Ja. Yeah. Men det er efter De Sorte Spejders så godi, som er... Brazilian Girls med Pussy. De er the Brazilian girls, så kommer fra Frankrig, og nummeret hedder blip. Og det er jo fransk mænd, aldrig det, vi er færdige, ikke? Jo, der var tvivlind. DRDK-P3, i de sort spejder, eller også bare DRDK-spejder. Det er vores hjemmeside, der er hvor du kan se, hvilken musik det er, vi har spillet i programmet. Anders, vi har fået en sms fra en kvinde, som hævder at have set Peter Kortop Geisling i virkeligheden. Øh, og hun ledes af observation med bemærkning, at han er ikke særlig stor i virkeligheden. Og det vil jeg godt sige, at det er hvem Det passer fandme ikke. Meget kan man sige om pedagogerrejsningen, men størrelsen, den er der jo ikke noget i vejen med. Vi skal spille tillidsbingo, og det siger vi øh, med glæde i stemmen, fordi at vi her er i stand til at udlåde præmier, man rent faktisk kan få. Nemlig en øh, shirt. Øh, men jeg har faktisk tænkt en idé. Anders, altså, i dag udlåder vi ikke t-shirts. Oh, oh. Man kan tænke sig en idé og årsagen til, at vi ikke har t-shirts, det er fordi, at, at i dag og i morgen, mm -hmm. der uh, laver vi tællessbingo. Uh, det gør vi ikke for fredag, for det er et båndet fordi vi skal på statsbesøg. Men, når det er så er sagt, så ja, vil jeg bare sige, jeg til fredag, fordi den ene af timen fredag, den er i slow. slow. Efter popular request. Eller, men, og uh, det jeg bare vil sige... der er faktisk en, der sender ja, men, men det jeg vil sige, det er, ja. at uh, i dag tællessbingo, skal du være over 20 år gammel. Ja. Yeah. Du kan være kvinde. Du kan være mand. Og du kan ringe ind på 73 gange 20 når du mener, du har tællessbingo. For det, vi spiller om, det er øh, to billetter, hotelophold og øh, fly og det hele, og billetter til øh, Iceland Airwaves-festivalen, som bliver afholdt på Island i midten af oktober. Mm. Og kunne du tænke dig at komme med, så skal du deltage i tællessbingo. Du vinder ingen t-shirt, du vinder ingenting i dag. Ja. Du, vil, du, du er bare med, så dit navn er op i puljen. Mm. Og i næste uge trækker vi løjet. Om, eller, eller laver vi en semifinal? Også sandsynligheden og er jo relativt stor. Altså, der er jo, øh, hvor mange præmier kan man vinde, Anders? Der er én gang to, ikke? Oh. Det er det. Oh. Øh, så der er en, men øh, vi har jo fem, vi har ti vinder, plus de syv, som havde husket i går med podcasten og mm. skrive ind. Så vi er faktisk maks et hold på 17. Og så er vi nede på 16, for der var en af dem i går, som ikke var øh, gammel nok. Hør her, det er fantastisk. Husk at være over 20-ringen, 73x20. Oh. 1-16 for at vinde. Altså, det er ikke så tosset i forhold til, hvis man tænker lotto. På hjemmesiden, det er det godt, der kan man også læse mere om det, men det går altså. Ja. Ja. Første nummer i dag er nummer 21. 21. Så har vi nummer 50 med tilnavnet Pure Tasmanian Wool. Nummer 50, nummer 46, 46, et nummer, der på et tidspunkt var lige at blive væk. Er nu tilbage en H, der er en vinder, Anders? Hallo! Tillandsbingo. Ah, men hvad er det til lykke? Tillykke. Tillykke. Tillykke. Oh. Ja, hvis man ikke vil vinde. Ej, men det var alligevel lidt uhyggeligt. Så ringes der igen, vi ser om der er en igennem. Hallo. Halløj. Hallo. Hallo. Ja, du er igennem. Dig, der kører i bil. Goddag, goddag! Nej, nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej. lidt færdigt. Undskyld. Eller ikke undskyld, men ærgerligt. Eller virkelig ærgerligt. Okay. Og, og hvad? <laughs> nej. Nej, hej, hej. Jamen, hej, hej. Men du sagde goddag, goddag. Jamen, altså, det var forsygt, fordi, du goddag, men det var, var også lidt sødt. Kom godt hjem forsigtigt. Ja, nej, og sig du sagde igennem før. Nå, men så er det også helt færdigt, du kommer igennem igen, ikke? Jamen, ja, ikke æh, præcis, fordi da i... jeg skulle ringe igen, men jeg skulle aldrig igennem, Brian fra Kursøer. Nå, jamen, uh, helt sikkert i Kursøerbind, ja. og, og kør sikkert hjem, ikke? Kør meget forsigtigt. Moin. Ja. Han lød i sin kastro. Arr, han bare blevet sur til sidst. Okay. Jeg kan også godt forstå. Han får besked på ringe igen. Han ringer igen. Han kommer til at sige hej. Og så ryger han ud på grund af reglerne. Hallo? Hallo? Hildes bingo. Nej, hvor er det flot. Hvem snakker yeah. vi med? Tillykke. Søren. Hvem snakker vi med? Søren. Ja. Hej. Hej. Altså, Anders, nu tror jeg, jeg kender Søren. Det var fordi, at mens jeg ja. sagde noget, så sagde Søren, at han hed Søren. Det hørte du ikke, så det har spurgt dig to gange. Så. Søren, velkommen til programmet. Og Jo Jo tak. Og tillykke. Jo, tak. tillykke. -hvad, øh, hvor ringer du fra, søn? Jeg ringer på bilen. Er på ja. vej hjemme? Okay, og hvor er hende er bilen lige du, nu? Du, du bor her i Vordingborg Hæ? eller Møne på Møne, ikke? Nej, jeg kører ned ad Skredsvej lige nu. Åh, oh, Skredsvej. Er det, er, det er det nede ved uh, <laughs> ved, uh, ved nede omkring, hvor, hvor Michael Fald bor? Ah, jeg tror, vi skal i den anden ende af landet, måske lidt mod København. Ugh. Øh, Så, Så er det ved at Så er det røde over. Tæt på nabokommunen. Hvidovre? Ja. Nej, hvor er det? Og I er dygtig, altså ja. det er skræmmende. Er ja, det er faktisk det er skræmmende. Øh, du får Hvidovre, og uh, Anders, du har jo en uh, god historie i Hvidovre, ved jeg. Nej. Okay. Så <laughs> giver jeg sgu lige op. Hvidovre er en dejlig by. Ja, det er. Jamen, der er fantastisk. Der er ikke langt til vandet, der er det hele. Og så er dengang Peter Smeichel, Og det skal han have. Jeg synes, det fede ved Peter Smeichel, det er, at han kommer ind med hans helt rigtig fede forretningsfolk og vil købe Brøndby. Ja. Der er lige et par små som han selvfølgelig ikke synes er for meget. Men det, der er det fede, det er, at dengang, og jeg synes, det er synd, at man ikke sagde ja til det derude, fordi han viste jo virkelig, at han kunne dengang, han var direktør i Hvidovre, da han købte den klub, og det var han pissegod til. Ja. HIF der, ikke Hedder den ikke HF? Under, jo, äh, Idrætsforening? Jeg, jeg tror ikke, du skal spørge i videre Idrætsforening om, hvordan det gik dengang, Peter Smagel havde noget med det at gøre. Ja han var da pisse god, så man, han, yeah. Hvad skete der? Han gik... Ja, de var, var nærmest økonomisk ruin. De gik i økonomisk ruin, sådan. Ja, yeah, okay. Altså, jeg vil ikke forestille mig, at det er... Uh... Og der kan man jo ikke forstå, hvorfor Brøndby siger, ah ved du hvad, Smagel, det er fandme godt tilbud. Og ham der Aldo, han er også fed. Altså, det er bare... Ja. Det kan man ikke forstå. Nej vel, det er meget S svært altså. Søren, hvor har du været på arbejde henne? Jeg har været ude og køre, jeg sælger vinduer, så jeg har været ude snakke med et par arkitekter i dag. Er det Velux? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det er, nu, er det ovenlys, eller er det, er det noget andet? Det er almindelige døre og vinduer. Åh, oh, glimrende. Er ja, det forsats eller termo? I med termoglas og alt det fine og konstruktiv træbeskyttelse. Jeg skal komme efter ja, det en konstruktiv træbeskyttelse. <laughs> ja. Prøv lige at lukke døren igen, Søren. Åbne og lukke oh, ja, nok. Det var var faktisk en meget lukken. Lukken. Hvad er det, I siger? Øh, Åbne og lukke luk døren på dit bil. Ja, hvad med det? Bare lige, så vi kan høre bildøren. Ah! Ah, jeg kan allerede det, sige siger, hvad det er. Det kan jeg også. Men vil øh, du først? Nej, skal jeg først? Vil du ja, først? Du først? Øh, jeg er, er ret sikker på, at det er det, der hedder en masse sprinter. Jeg vil sige, at det er en Fiat Ducato. Øh, nej. Damn. Til Anders' seng? <laughs> er vi begge to ved siden af? Jeg I rimelig langt fra. Nå? Altså, godt nok er det en guleplade, men øh, jeg har altså ikke plads til en halv kubikken i bagagerummet. Så er det en Porsche 928, du har fået bygget om. <laughs> Sådan en rigtig fed ind, hvor for får sat lad på, for så kan du have den på guldbladet. Ej, men så har man jo ikke skydet, Anders, trods alt. Ej, er vi på rigtig kontinent, eller er det også galt? I, I er på det europæiske kontinent, så det er I godt på vej. Okay. Folkevogn. Peugeot? Ja, nu skætter I jo begge to stadig. Frankrig og Tyskland, I altbjerg ligesom ikke? Nå, det regner Åh, oh, fair nok. Uh, så er det. Nej, du havde i en Altia. En Altea, det er der ingen, der kører i. Hold nu op. Nej, det er det. Ej. Det er en svensker. Ej. er det ikke en later, Skola? Nej. skoda? Nej, nej, nej, nej. Prøv at tænke. Jeg arbejder i vindesfirma med, med jyske direktører hmm. Toyota Dyna. Ej, de Nej, det er jo ikke en japaner, det er jo en europæer. Der er ikke flere biler tilbage. det laver ikke biler i Portugal. Det <laughs> okay. okay. nævnte jo ikke noget om, I ikke kan nævnt de rigtige lande. Det var bare ah. de rigtige bilmærker, I var kommet til. Mm -hmm. Det er ikke Mercedes, det er ikke Folkevogn. Det er ikke, det er ikke en italiener, det er ikke en svensker. Dang, dang. Ja, melder pas. Anders, har du noget? Nej. Vi er pas. Vi er en Opel. Minerva. Nej, den her her, hvis nok øh, Safira eller sådan noget lignende, Jeg er ikke lige uh, helt sikker på. Safira. Øh, det, er, det er sikkert en dejlig vin. Søren, du har ja. vundet øh, chancen du, du vil, ja. for at rige videre i vores... Øh, Iceland Airwaves konkurrence. Øhm, ja. Du skal være sød og, og sende en e-mail til satansyngelsnabelagdr.dk, og i emnefeltet skal du skrive rustfrit inventar. Rustfrit inventar. Ja, tak. Det det vil jeg gøre. Og så selvfølgelig din navn og adresse. Og, og tak fordi at du vil være med. Og kør forsigtigt, når du får gang i min eller safiren igen. At ja, det behøver sig, at jeg er hjemme. Så er ja. ind og fødderne op. Ja tak, tak, tak skal. det er god i dag. Hej. Moin, hej. Moin. Så spiller vi et stykke musik. Jo, ja. Og så gør vi det, at vi siger farvel og tak for i dag. Vil der, vi spiller nu, vi spiller islandsk uh, Amina, som vi også går og her på Iceland Airwaves. Se mere, på det er det god, så skal vi om Iceland Airwaves. Amina? Ja. ja. Spiller kun på instrumentet, de selv har lavet. Okay. Så det var da sjovt. Der ikke var nogen koste med. Ja, det kommer nok også i ekstra-nordet. Vi har haft en lille debat her, eller den var meget lille. Det var stå to sætninger. Jeg sagde, kan vi nå en til? Og du sagde to og et minut, og så noget vi ikke længere. Har vi noget mere? Så kort. Ja, vi har et masser af nummer, jeg tænkte på, om vi kunne nå en lytter til, men det må vi jo så vente på. Ah, det, det kan vi ikke nå. Vi har et dejligt nummer, som jeg godt. Øh... Som bare har været i et minut. Æh, ja, jeg har et her, der var øh, lige 58 sekunder. Det skal vi da lige høre. Så det er vi det allerførste nummer på cd en. Og så siger vi farvel med det. Det er jo vores feriske venner, som jo er tilbage. Hvor de hører hjemme? Ja, ikke hvor de hører hjemme, ikke på den måde. De er meget velkomne til, så, så. De jeg kommer ned ved eneste gang. Det har lyst. Ja, vi siger lige farvel efternummer, det kommer jeg. Ja. 200 Det er et færdig hedder nummer. Det er en tidligere overhovedet, jeg overhovedet ikke engang prøve at udtale modtaget. Vi er, siger tak for i dag, og øh, det gør vi ved at sige tak, fordi du lyttede med. Og for, vi høres ved igen i morgen, klokken 14. Ja, gør vi så det torsdag. Det er faktisk rigtigt, ja. Der vil vi have marines Ja. Og øh, Andreas, vil du bare arbejde i morgen? Øh, ja, det er her Så det, er på det her tidspunkt der. Ja, det God, er meget Det er bare. Bare. fordi, i morgen aften skal vi, skal vi bonde en program. Ja, vi skal. Så vil du vil høre, om du kunne komme i morgen aften også, og så kunne vi øh, bare lave nogle nyheder. Og hænge ud og se en af det er klokken 7. Det er ikke noget at slå. Der skulle jeg gerne være hjemme. Hvorfor? Ja. Altså ikke noget bestemt, men jeg er fri klokken 6, plejer jeg at gå hjem. Og du en kerste? Nej. Hvorfor? Du ja. så skal du da ikke gå hjem. Ved det? Ikke. I ser at vi er en flot fyren. Det, det er blevet dårligt at han Det overrasker mig. Hvad, hvad gammel skal han være? Kan. Hvad? Hvad? Hvad, øh, hvad? 30. 30? Hådede i dag i i Nej, 30 er god eller andres. Det, det er ikke sande. Du er selv lige Det er nu Nej, nu er det nyheder, Stop, de nyheder. Farvel og tak. Mandag om lidt og sporten og nyheder kommer jeg klokken 16. Hej.